أعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين في يومين وتجعلون له أنذا ذا رب العالمين قل ان انكم لا تجعلون اولياء بيغبرا لتكفرون دې زنه الله جل جلال هو بل قدرت و طاقت بیان وصرا وصرا و دا دا او طاقت دغه بیان و وسرا وسرا تهدید او زور نه د کاپران او ځاوو د رانګي وسرا الله جل جلال د مختلف نعمتونو بیان دی بدین انسانیت باندې هوا سره چې کوم ده او سوال جواب هم ده يهودانو د ځمکې او د اسمانځ د ځمکې د اسمان د پیدائش هاوځا متعلق سوالونو کړیو نو جواب هم ده نلا پرمے قلوه يا پیغمبران نه کوم تاسو چې قین ل تک فرونه خاام مخکوفر کو؟ بل په غزاد باندې خلقل اررضه چې پیدا کړی د ځمکهیوم په مګدار د دوه ورو کې تجاونه له او تاسوو ګځ د دغه الله دپاره ان دادن شکان ظ کربله ځګه پیدا کون کې د نظم کې پځغځو او رزق کې دا پالون کې د مخلوقات دی پالون کې بل زګ نه حقیقتا پالون کې د نور چي دا د پاللو اسباب دي دیبنې ځان پوې کې د رومیل پاسري آیتاسو کو پر کوي سوال استفام انکاری په دز ذات کو فرم کوي چې داسې ویل وی کارونه کول شي خالق ته خالقیت ته مربی ده او ده مربی نه انکار مکه و اخفل خالق و مربی اغوامنه نو یو خود ده ده غیطه مطلب ده ده استفام انکاری وی یعنی ده نه انکار پا اللہ کفر مکوی دیرلوی ذات بیا خلق الارضو فی یومین اللہ پیدا کرده د از په دوه و رضو نو ده خالی رس خالی ده خبر ده انتالا او شو شوی ده ده, ده اتوار نه یومل حد یومل اسنین اتوار او ګل په دې ځ باندې الله جل جلاله د ځمکې پیدا کړې ده الله جل جلاله پورا کائنات شپه ورزو کې پیدا کړې پیصت تی ایامه و ما مسنا باللعب بذک الله عز وجل الله فرمای شپه ورزو کې پدې شو دن خو الله جل جلاله په یو ان واحد پیدا کولی شو بدی کې نور حکمتې دی حقیقت حکمت الله تعالی ته چې ولې شبګرځو علما پکې یو نکتې بیانې چې انسان ته بدی کې تعلیم دی چې وین انسان کار کوي نو سلې کې سره د دین چې د الله جل جلاله ذات هغه په یو آن کې کولې شو په ترې کې ترې کې سره الله جل جلاله پریښpkg رځ کې د پوره کائنات هغه پیدا د انسان ته گوه کې تعلیم دی بدی کې د کې نور حقيقه حکمت باندې الله پوي دی ته ج علالونه لهون ده دغ سره شکان ګځ که ال بول عالینله علمین مخلوک ته ویل کېږې ما والله دی ته عالم ویلږې څومره چې د الله علاوه دی داغی فالون کې د الله زیات فون کې د نوور پسې وجه عال رواس د فال کړه دی وجهلهو پیدا کړي دفی په دزم کږې رواز یا مضبوط غروونه پاخه وروونه منفو که پاس د دی نو الله اللہ جل جلاله مضبوط او دا یاد ساته دا غرون پاز مخب برا باندی لگ دی پکت باندی دیر دی لکه د میخ مثالی کننو میخ چې په باندی وی ساری سرب سره د دی نور مکمل میخ سی یا لاندی دا غرون دا رواسی دی او تاد دی میخون دی دا پکت باندی تلی مکمل دازمک مضبوط کلی دا نو پاس لگ دی و لاندی سری. دیر دی مضبوط تقوالی شوې دی پاخه ورونه د برابر د دی الله رسول دی اسکه د حرکت کو چر دی له الله تمید بكم چې پتا سو باندې حرکت نه یو د زمکه حرکت د انور نه غیر چا پیرچي اګه سره سالانه ترتیب یا خپل مهوري حرکت ته سنجي د دوری نه پېتاویږي چې پاګه سره شپا او رضrazi داسې دوه لري حد دوه حرکت نور دی ادا حرکت سره انسان باندې سخلل نه د انسان پرام باندې د انسان په میشهته او کاروبار جل باند دی, دی او کم رابي حرکت دی چې انسان په ټینګې دی نه شو او ګلزارې کوو لګ لزله چې ت زل نو هغه حرکت نه الله جلله جلال هو ځمګ هغه من کړی د درووللی ده وجه حالالی حبا او پیدا کړيدي الله طله منفو ک پاس د دی نه فخه وونه اوباررکیا او دې براکات الله طلا پهې ځمګ کې ی دي او چوللی دي براکات د د پیا په د اور نو کې پدې ځمګه کې او د دې پدې غلون کې وخت درفيها او مکثر کړې دی په دې ځمګه کې اقوات حد د اغرسکونه فی اربعہ ایام پسالو رزقی په تمام د سلور رزقی معنی بدلګ زکا د دو مخ کې د کې شاملې دي په اربعہ ایام په تمام د سلور رزقی د دغه شويه ودی کې الله جلال جلاله پدې ځمک باندې غرونه پیدا کړل د ځمکه اگر اسكونه پیدا کړل په دې کې مختلف تنظیمات تو ته ګوره الله خپل قدرت به نه وي پداسې ذات باندې کو فرمکوي الله جل جلاله په دې ځمکه کې چې کمزکي انسانيت ته چاولو ضرورت تل ته چاولو مقدر کړی تنظیمات اوقدر فيها اقوات حددی اگر اسكونه خوراکونه دا غي حیوانات ته کم خوراک ته غي مقدر کړل چا غنم کې الکی والا اغه خټه ده اغه وینا د غنمو د غنم په کار دی غنم پیدا کړی بلځه کې بل څه پیدا کړی دی بلځه کې بل, بل پیدا کړی دی ته پورا عالم د عالم لنظام د انسانانو د د حیوانات د پرا کم العلا کې سره کم خوراکونه دا غي د مزاج د پرا برابر دي نو اغه خوراکونه الله جل جلاله د اغه زې پغرونو کې او د اغه زې کې الله جل جلاله اغه پیدا کړی او د هغه د یو بل سر تجارت ومنه کټ کیږي مختلف دي دیزه نه سیزن او آغازه دیزه د آغازه نه سیزن دیزه ترازی نو یو بل سره هغه تعلق هم د هغه نظام هم چليږي او د پوره کائنات د پوره عالم د پرا الله جل جلال او د هغه د مزاج او د طبیعت او د علاقې او د هوا مطابق الله تعالی د خوراکونو تنظیم د هغه وخت نه پرېزمکه کې پټ کړي دي او ال تکي ام هغه خوراک کیږي چې کم د هغه د مزاج د مناسب دي د الله قدرت پیا تاسو ته ماوېدار او دا غاغ دوړځې دا غاغ ودی چې داخلي دیواله پورا سلور شي ورځې کې زمکه شوا او دوړځې کې د دې غرونه او پرې زمکه کې چې کمرې سکونه د انسانانو لپاره پکار دي دا دوړځې کې راشو دا سلور شي او رسوبه د اسمانونو مبارک اراروانی فقذوا هن سبع سماوات فی یومین الله اسمانونه پیدا کړو دوړځې کې نو څه شي شپږ شي زکه کده کې دګه دکه د په دې کې نه لې نبي اته جوړیږي دته مخ کې جو اصل اور شوی دسو شوی شپک شوی او دوور پسې شوی نو شوی اته شوی اعلان کې دا صحیح خبره د قران قطعين استره الله جل جلاله حشپو رزق پیدا کړی یو حدیث د مسلم دی حدیث او معلول له صحیح نه بهره نه روایت ته چې او رزق الله تعالی پیدا کړی وچوم کې د قران مسله دا د حدیثو روایت څخه خلاف راضیه پکې کم زیاتې راضی نو اگر روایت صحیح ندي داګه پر اویا نو کې مسله دا چې قران شپه ګرځي ذکر کړی دي نو دې کې دغه دوه داخل سوا للسائلین د دې دوه مطلب دي سوا للسائلین دا برابر دي د پر سوال کوونکو داګه دې پره مکمل جواب دتا تپوس یو یا سوال لسائلین سائلین په معنی د محتاجین سائل محتاج ته مو اجرا شي دا سوال کوي وللو اذا برابر دي پدې کې ټول برابر دي چې کم محتاج هه لګته خبر دا انده دا زمکه سم رسیدونه جری په اصل اعتبار سره د اصل په اعتبار سره د ټولو انسانانو د پردي او پدې کې ټول انسانان برابر دي احتکار جی احتکارم ناجائز دی یو شی کوم ته نه ملای ویو ته ذکر کړه ولی الله تعالی ټول پر پیدا کړي او تی ذکرکه پاغي باندې باندې راغي شي پاغي باندې باندې او ظاهری شریعت چون کې ظاهری قبضه ز کجایس کړي دي چې بیا وطن ازوا اس کړه خو کم قانون دی دا ټول پر یوشن پیدا دي او الله تعالی قبضه نه وجایس چې کم کم قبضه نو دی دی نه پیدا او چې ته دی دی نه پیدا او چې نه باری کې پر پرک ټول شریکو نو بیا به جگړی جوړی دی نو دا اصل خلقت په اعتبار سره دا ټول د پرابرابر دي زمکه نه کوم سيزونه پیدا کیږي او دا کې زمکه دي کوم نه مته نه دي پس زمکه غرونه کې الله خیری په دې کې هر انسان برابر دی ابر د تعالی او ملکیت سره الله جل جلاله پدې باندې اختیار انسان دے. دا جگڑی دی چې دا ظاهري کې مجګل دي دا تنازو دا, دا یو بل سره نو دا ختم شي البته احتکار به کې جهیز نه دا زکه بنیادی تصور د قران د کده چې پدې سيزونو کې ټول برابر دي سبا اللسائلین ثم استوى ال السماء بس دا غره لري د کې تفصیل راسیواده ورکوسي قلوا اي پیغمبران نکمه تاسو چې ل تکفروا بالذی خامخ کفر کون کیه پاغزاد باندي خامخ کفر کوه بالذی پاغزاد باندي خلق الارض چې वेदाګلې داسما کافی یومین په مقدار د دوو ورځې کې نو مقدار معنا ملوګ ما دا مزه وکړه چې هغه وخت رز دا مقذر کولی شي بس سرپنور سرچنور یو چکروی او د دې غالي نه روکيږی او پاګاړ باندې پری ژونداسې شو دا رسول نو هغه ټیم اونورونه زمکه پیدا کوله زمکه کې داغې نرستو بیا زمکه برکات داغې نرستو اسمان دې او هغه د اسمان کې بیا الله دا پیدا کړی زغلل پیدا نو, نو دی وځینه یو معنا هموندا کو چې پیمقدر د دا دو دور خبر ده ته تلو او یا اندازوا یا دا د دې درزه نه مراد کم مقدار د دادو لزګینټي دی یا نوری دی نو بس مونږ وایې د حقیقي علم چاته دی الله ته آغه وخت کې چې درزه سمه یارو نو الله جل جلال خو هغه ذکر کوله او غالباً ظاهر متبادر ده چې انسان په نسبانه کم ده نو د دې کم مقدار مطابق دی په هغه ټیم کې نور سره اندازنه في يومئنه فمقدار د دو ورځې کې واتجعلونا او تا زغر زویل هودي الله تعالی د دا پران دان شریکانو ذالکا دک کون کې ن نور رب العالمین فالون کې د مخلوقات دې وجعلو الله پیدا کړې دې په افد ازمکه کې رواسیا فخرنا من فوقه حافظ دینا ورځ سفر ځبانه نو هغه اتوارو ګل شو ور پسې او شورو من واقعه پاس د دینه و بارک فیها او برکت اچول د پیان پدې کې وقتر او مقدر کړي دي مقرر کړي دي انداز کړي دي فیها پدې کې اقوات هر اسکو نزدې د بار د مخلوقاتو فی اربعہ ایامن په تمام د سلور رزق دو دغه دوه نو سلور شوي اغه اتوارو کل د انحې شروع نو اطوار کل نئی شورو اربع تا ایام ندا مراد برابر برابر دی لسائلین دی د مختاجان یا د پردو سوال کونکو دی تفوز کونکو الحمدللہ رب العالمین و العالمین و العالمین و الانتقین والسلام علی رسول محمد و عالی و صحابی یا اللہ سلام عبدالبراد و خیر و برکتہ نصیب لینی شکر و برکتہ نصیب جمدلہون يلا كريم احلى رحمه وكرم الله نسمع يلا تراجع الله الله